Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha ilallah wahduhu la sharika Wa ashadu anna muhammadan a'lubu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabihah bi ihsanin ila yawmiddin Wassalamataslim kathira amma ba'ad Segala buzi bagi Allah Rasulullah sallallahu aku bersaksi ala tidak ada sesembahan yang pernah disembah dan dipadai kecuali Allah Tidak ada 10 baginya dan aku bersaksi puasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam, semoga senantiasa Allah s.a.w. telah dibatkan kepada beliau Keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jarak ufrak dan juga para penjarah Nasir Para mukimin yang dibelajar oleh Allah S.W.T. masih kita bersama Kitab al aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahmatullah. Dan sampai kita kepada firman Allah Azza Wajalla: "Aa min tum man fi sana ay yaksifa bikum al-ard faida hia tamur". Jadi, dengan ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Tayamiya masih berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal Boleh mengatakan Waqawhi Huwa al-ladhi Khalaqa al-samawati wal-arda Fi siddhati ayyamin Thumma sdawa ala al Yalamu ma maa yaliju fil-ard Wa ma yakuruju minha. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربهم ولا قمة إلا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبذهم بما عملوا يوم القيامه ان الله في كل شيء عليم لمعته وقوله لا يغادر الله yang artinya dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari Kemudian dia beristiwa Di atas aws Dia mengetahui Apa yang masuk ke dalam bumi Dan apa yang keluar darinya Dan mengetahui Apa yang turun ke bumi Apa yang turun dari langit Dan apa yang naik ke langit Dan dia bersama kalian Dimanapun kalian berada Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan Dan juga firman Allah yang artinya Tidaklah Ada tiga orang yang saling berbisik Kecuali Ialah Allah yang keempat Dan tidak ada lima orang Yang saling berbisik Kecuali Allah yang keenam Dan tidak lebih sedikit Daripada itu atau lebih banyak Kecuali Dia Allah SWT Bersama Bersama mereka dimanapun mereka berada Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka Dengan apa yang mereka lakukan pada hari kiamat Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu Hadirin sekalian yang dimilihkan oleh Allah Azza wa Jal dalam dua ayat ini Allah SWT Menyebutkan satu di antara sifat-sifat Allah yang harus kita yakini dan harus kita imani sesuai dengan agungan Allah Azza Wajalla. Dan iman dengan sifat tersebut adalah syukur makniah, sifat dan selamat Allah Alaa makhluknya dan ilmunya. Mengetahui apa yang mereka lakukan, melihat apa yang mereka lakukan, mendengar apa yang mereka ucapkan. Allah, Allah SWT sebutkan di dalam dua ayat ini Sifat Ba'iyyah Dan harus kita tetapkan Yang demikian untuk Allah Azza wa Jal Ayat yang pertama adalah firman Allah Huwa alladhi khalaqat semawati wal-arb Fisitati ayah Di Allah SWT Yang telah menciptakan Langit dan juga bumi Dalam enam hari Ciptakan langit dan juga bumi, yaitu menciptakan dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Fi sittatayya dalam enam hari. Jadi masuk dengan enam hari di sini adalah hari Ahad, kemudian hari Isnin, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis dan juga hari Jumat Fi sittatayya dalam enam hari. Walladhi. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ اَيَّا Menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْضِ Kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas ars. Dan sudah kita jelaskan makna dari istawa. Dan makna istawa di dalam bahasa Arab ada empat. yaitu ala, wa rtafa'a, wa su'ina, wa s Meninggi Istawa maknanya adalah Ala wa tafa'a Iaitu meninggi Wa Demikian pula Berdiam diri Dan sudah kita sebutkan makna Dan juga penjelasan ulama tentang Sifat istiwa bagi Allah SWT Dan kewajiban kita adalah Menetapkan sifat istiwa ini bagi Allah Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa jal Berbeda dengan istiwa yang dimiliki oleh makhluk ثُمَّ سْنَوَى عَلَى الْعَرْشِ Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Dan ini maksud dengan arsh adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan dia adalah makhluk yang pertama. Sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, maka makhluk yang pertama yang Allah ciptakan adalah arsh. Dia adalah makhluk yang paling besar, dan dia adalah makhluk yang pertama. Kemudian Allah mengatakan يَعْلَمُ مَا يَلِدُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ minha. Allah SWT mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi Setelah Allah mengabarkan bahasanya Allah menciptakan langit dan juga bumi Kemudian Allah SWT beristiwa di atas arsh Maka Allah SWT mengabarkan bahasanya ketinggian Allah dan istiwanya Allah di atas arsh, Bukan berarti Allah tidak tahu apa yang ada di dalam bumi, Atau apa yang terjadi di permukaan bumi. Allah SWT beristiwa di atas arshnya, Dan Allah adalah Maha Tinggi, Al-Aliyu, Al-A'la, Dan Allah SWT maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Baik yang ada di langit, maupun yang ada di bumi. Maka itu Allah mengatakan, Ya'lamu ma yaliju fil-ard Allah mengataui apa yang masuk ke dalam bumi Yang masuk ke dalam bumi apa saja Seperti misalnya hujan yang turun Atau orang-orang yang meninggal yang dikuburkan Ini masuk ke dalam bumi Demikian pula biji-bijian yang ditanam oleh manusia Semua yang masuk ke dalam bumi Allah SWT maha mengetahuinya. Tidak ada yang samar bagi Allah SWT Ya'lamu ma yaliju fil ard Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi wama yakhruju minha demikian pula Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi yang keluar dari bumi ya seperti misalnya air yang keluar dari mata air ya demikian pula barang-barang tambang, bahan-bahan tambang semua yang keluar dari bumi Maka Allah SWT maha mengetahuinya Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Yang masuk ke dalam bumi Maupun yang keluar dari bumi Maka itu Allah SWT maha mengetahuinya Dan Allah SWT beristiwa di atas arsh Dan Allah SWT maha tinggi Kemudian Allah mengatakan wa ma minas sama Dan apa yang turun dari langit seperti malaikat misalnya atau hujan yang turun dari atas apa apa saja yang turun dari atas dari langit maka Allah swt juga mengetahui ini tidak ada sesuatu yang turun dari langit kecuali Allah swt mengetahuinya apa yang turun tersebut kem dia turun dan seterusnya maka itu tidak mungkin lepas dan luput dari ilmu Allah swt. Maka Allah mengatakan Wama yang zilu minas sama iwa ma ya fiha demikian pula apa yang naik ke atas, yang naik, yang yang turun Allah ketahui demikian pula segala sesuatu yang naik ke atas maka itu semua diketahui oleh Allah SWT. Seperti misalnya amal soleh yang diangkat ke atas demikian pula ucapan yang baik yang diangkat ke atas. Ilahi yasadul kalimut tayyib. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ Demikian pula malaikat yang naik ke atas nyawa yang naik ke atas atau dibawa oleh malaikat setelah dikeluarkan dari jasadnya apa saja yang naik ke atas maka ini tidak lepas dan tidak luput dari ilmu Allah Azza Wajalla. jadi apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar demikian pula apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit Allah s.w.t. ya'lam Allah s.w.t. maha mengetahui Itu semua Istiwanya Allah Dan ketinggian Allah s.w.t. Bukan berarti Allah tidak mengetahui Apa yang ada di permukaan bumi Allah s.w.t. bi kulli syair Alih Allah mengetahui terhadap Sesuatu Kemudian Allah s.w.t. mengatakan Buah Hu, huwa ma'akum Aina ma'akuntum dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada, bersama kalian di mana saja kalian berada, yaitu dengan ilmunya. Bersama kalian dengan ilmunya, kalian di darat, kalian di laut, kalian di udara, kalian di dalam rumahnya, di dalam rumah kalian atau di luar, di luar rumah kalian, baik kalian sendiri maupun bersama orang lain. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُمْتُونَ Dialah yang dia serantiasa bersama kalian Dimanapun kalian berada Itu dengan ilmunya Allah SWT mengetahui Keadaan kita dimanapun kita berada Meskipun seseorang Bersembunyi di tempat yang sangat Yang sangat gelap dan sangat tersembunyi Maka Allah SWT mana mengetahui Terhadap apa yang dia lakukan Tidak mungkin dia bisa lepas dari, dari ilmu Allah maakum Dan dia Iaitu Allah SWT bersama kalian Dimanapun kalian berada Dan kebersamaan di sini Jangan kita pahami seperti yang dipahami oleh Sebagian orang Yang diwaswasi oleh syaitan Yang dibisik oleh syaitan bahwasanya Allah bersama kita maksudnya adalah bersama di mana saja kita berada e, maksudnya adalah menyatu antara Allah dengan makhluknya Mengatakan bahwasanya Allah bersama kita berarti menyatu dengan jasad kita. Subhanahu wa ta'ala 'an ghayasiif. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Bersama, kalimat Ma'ah di dalam bahasa Arab ini tidak mengharuskan terjadi pencampuran antara dua benda, atau dua sesuatu dan ini ma'ruf, ya ini diketahui di dalam bahasa, di dalam bahasa Arab bagi yang pernah belajar bahasa Arab dan dia memahami bahasa Arab maka orang Arab ketika mengatakan ma'at, bersama ini bukan berarti bersatu dan juga bercampur antara dua benda, ya dan Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang orang-orang munafik yang mereka ketika bersama orang-orang beriman, mereka berkata kami beriman. Tapi ketika bersama orang-orang kafir, mereka mengatakan kami bersama kalian. Allah mengatakan: Wajda la kulli na'amanu qaulu amanna. Wajda falu ila shayatinih qaulu innamaqum innama nahnu mustahzil. Mereka yaitu orang-orang munafik. Apabila bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengucapkan ucapan yang baik. Mereka mengatakan Allah, kami beriman, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan Kitab. Tetapi ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, kembali kepada orang-orang kafir, maka mereka mengatakan Inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah bersama kalian di dalam masalah akhidah Sama-sama mengkukhuri Nabi Muhammad SAW Dan apa yang dia bawa Bukan berarti ucapan mereka Inna Sesungguhnya kami bersama kalian Berarti bersatu antara jasadku dengan jasad kalian Bersatu antara jasad kami dengan jasad kalian Bukan demikian Dan ini maklum dan juga mafum Yang dipahami oleh orang Arab jadi ma'ah bukan berarti harus bercampur antara dua buah benda. Demikian pula ketika Allah SWT menceritakan tentang Nabi Nuh AS. Dan orang-orang yang bersama beliau di atas kapal. Dan menyuruh mereka untuk mengucapkan Alhamdulillah. Allah SWT mengatakan, فَإِذَا سَوَيْتَ أَنْتَ وَمَا مَعَكَ ala fulki faqul alhamdulillah maka apabila engkau wahai nuh beristiwa di atas as-safinah yang di atas kapal wa dan juga orang yang bersamamu dan juga orang yang bersamamu faqul alhamdulillah allazi ajana minal qaumiz zalimin maka katakanlah yang telah Segala puji bagi Allah Yang telah menyelamatkan kami Dari orang-orang yang tualim Apabila engkau Wahid Nuh Beristiwa demikian pula Orang yang bersamamu Orang yang bersamamu Maksudnya yang bersama beliau di dalam kapal Bukan berarti Campur dan juga bersatu Antara jasadnya Nabi Nuh AS dengan Dengan makhluk yang bersama Beliau di dalam kapal dan ini juga menunjukkan bahasanya, kalimat ma'ah bersama di dalam bahasa Arab, ini bukan berarti campur antara dua benda. Al-mukharlata, campur antara dua dua benda, bukan demikian. Demikian pula di dalam ayat yang lain, Allah SWT memerintahkan kita untuk bertakwa. Dan memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Ya ayuhalladzina amanuttaqullah, wakunu ma'asadidin. Wahai orang-orang beriman Indahlah kalian bertakwa kepada Allah Dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur Bersama orang-orang yang jujur maksudnya Allah memerintahkan kita untuk jujur Sehingga kita yang digolongkan menjadi orang-orang yang jujur Indahlah kalian bertakwa dan dalam kalian bersama orang-orang yang jujur. Maksudnya adalah perintah dari Allah Swt supaya kita sidap, supaya kita jujur di dalam ucapan kita. Demikian pula jujur di dalam batik kita dan juga di dalam amalan kita. Dan ini bukan berarti ia bersatu antara jasad kita Dan jasad orang lain. Jadi insya ini mafum dan maklum. Maksudnya orang Arab tidak memahami ma'ah itu adalah al-mukhalatoh, campur antara dua benda seperti campurnya susu dengan air bukan demikian, ya. Bagiannya itu orang yang memahami wahhuwa maakum ainama kuntum dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada kemudian diartikan bahasanya Allah bersatu dengan jasad kita Makanya adalah khawat ini adalah ucapan yang dusta dan maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan wahhuwa maakum ainama kuntum maksudnya adalah dengan ilmunya Allah mengetahui dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, baik di darat maupun di laut, dalam keadaan sendiri, maupun bersama orang lain, maka Allah SWT maha mengetahui dan dia bersama kita, dimanapun kita berada. Wallahu bima ta'amaluna basir. Dan Allah, dia mengetahui atau dia melihat apa yang kalian kerjakan. Melihat apa yang kalian kerjakan, Baik itu berupa ibadah Maupun berupa e, Sesuatu yang mubah ataupun maksiat Maka Allah SWT Maha mengetahui, maha melihat Yang terhadap segala sesuatu Yang kalian kerjakan Dan ini juga menguatkan Maksudnya makna ma'iyyah Makna bersama yang tadi disebutkan Pada e, kalimat sebelumnya Ini maksudnya adalah Ma'iyyah ya Yaitu bahasanya Allah Bersama kita dengan ilmunya Alhamdulillah itu ditutup dengan firman Allah. Allahum Allah, bima ta'amaluna basir. Dan Allah maha, maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi menguatkan. Bahasanya makna ma'iyah di atas adalah ma'iyah bil'ilm. Ya Allah bersama kita dengan ilmunya baik. Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah SWT. Ma yakunu min najwa thalatatif. Illa huwa rabi'ah Tidaklah ada tiga orang yang berbisik Najwa adanya adalah Berbisik-bisik satu dengan yang lain Kata Allah tidak ada tiga orang yang saling Berbicara dengan sir Berbicara dengan berbisik di antara mereka Illa huwa rabi'ah Kecuali Allah yang keempat Kecuali Allah yang keempat Artinya Allah mendengar dan juga melihat apa yang mereka lakukan, mendengar apa yang mereka ucapkan. Tidak ada tiga orang yang berbisik, ya, yang saling berbicara, saling merahasiakan satu dengan yang lain. Kecuali Allah yang keempat. Illa Wa rafi'ahum, wala khumsatin, illa huwa sadisuhu. Dan tidak ada lima orang yang saling berbisik dan saling bernajwa, kecuali dialah Allah yang keenam. Alhamdulillah Allah Maha mengetahui, melihat apa yang mereka lakukan dan mendengar apa yang mereka ucapkan. Wala adana min dalik. Dan tidak lebih sedikit dari itu. Itu misalnya dua orang atau satu orang yang berbicara sendiri dengan suara yang lirik. Wala adana min dalik. Dan tidak lebih sedikit dari itu. Itu bilangannya kurang dari tiga. Wala aksaroh minalik, wala aksaroh dan tidak lebih dari itu, Yaitu lebih dari enam orang, tujuh orang, lapan orang dan seterusnya. Illa bua ma'hum ainamaka anhu. Kecuali Allah swt bersama mereka di manapun mereka berada. Dan dia juga menunjukkan kuasanya Allah bersama manusia bersama makhluknya, itu dengan ilmunya di manapun mereka berada. Ya akulah orang yang berbisik dan saling berbicara dengan ya dengan ucapan yang yang lirih dan pelan-pelan Allah swt mengetahuinya dan mendengarnya lalu bagaimana dengan orang yang mengeraskan suaranya Allah swt saming tiada Allah swt yang maha mendengar tidak beda bagi Allah bagi orang yang mengeraskan suaranya hibur melirikkan suaranya Ilahu wa ma'hum. Ma Aynamadzalu khusali Kecuali lah Allah swt bersama mereka dimanapun mereka berada. Summayyad biuhum bima amilu yau malkiyama. Kemudian Allah swt akan mengabarkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan pada hari kiamat. Jadi menunjukkan bahkan di sana ada yauul jaza. Di sana ada hari pembalasan. Dan maknanya ucapan kita demikian pula apa yang kita lakukan maka di sana akan Allah kabarkan. Sumayyuna biuhum, bima aminu yaumal kiamat. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka dengan apa yang mereka kerjakan pada pada hari kiamat. Dan siapa yang ingin kelak yang mendapatkan kabar yang baik dari Allah swt maka adalah dia mengisi. Hari-harinya mengisi waktunya dengan ketaatan Supaya kelak di hari kiamat dikabarkan oleh Allah dengan amalan yang baik Tapi barang siapa yang mengisi hari-harinya Mengisi waktunya dengan kemaksiatan Dengan ucapan yang maksiat Dengan amalan yang maksiat Maka kelak Allah SWT akan mengabarkan Dia kepada dirinya Dengan apa yang dia lakukan di dunia Thumma yulabbi'uhum Bima amilu Yawmal qiyamah Innallaha bikulli syai'in alim Sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu Bikulli syai'in Segala sesuatu Allah mengetahui Baik yang sudah berlalu Yang maupun yang sedang jadi maupun yang akan datang Tidak ada yang lepas dari ilmu Allah Apa yang ada di lautan yang paling dalam Apa yang ada di daratan baik yang di permukaan bumi maupun yang di dalam Maka Allah SWT Bikulli syai'in alim Allah subhanahu wa maha mengataui Terhadap segala sesuatu Jadi makna dari Ma'ahum aina makhanu Allah bersama mereka Dimanapun mereka berada maksudnya sama dengan ayat pertama tadi Yaitu dengan ilmunya Ya Allah bersama kita Bersama manusia dengan ilmunya Dan ini adalah al maiyatu al-amma Ini adalah kebersamaan yang umum ya, Ini adalah sifat Al-ma'iyyah, al-amah, ini adalah sifat kebersamaan yang umum Artinya Allah bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya Baik yang orang kafir maupun orang yang beriman Baik orang yang taat kepada Allah maupun orang yang bermaksiat kepada Allah Maka Allah bersama mereka, maksudnya dalam bersama mereka dengan ilmunya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan Dan Allah menutup ayat ini dengan firmanya Innallaha bikulli syai'in alim Sesungguhnya Allah maha mengetahui Terhadap segala sesuatu Dan ini juga menguatkan Rasanya makna Al-ma'iyah Yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Ma'iyyatu al ainah Ya Allah bersama makhluknya dengan dengan ilmunya Baik Jadi dua ayat ini menuduhkan kepada kita Bapak-bapak sekalian Tentang sifat Allah yang harus kita Yakini rasanya Allah memiliki sifat Al-ma'iyah dan yang dimaksud dengan Al-Ma'iyyah di dalam dua ayat ini adalah Al-Ma'iyyatu Al-A'amah Iaitu sifat kebersamaan yang umum Iaitu kepada seluruh makhluknya Baik yang ta'at maupun yang tidak ta'at Kemudian nah. setelah itu Beliau rahimahullah menyebutkan Lima ayat Yang juga berisi tentang Ma'iyyatullah Berisi tentang sifat Ma'iyyatullah Iaitu kebersamaan Allah Cuma di sini adalah kebersamaan Allah yang khasah, yang khusus Dua ayat yang tadi kita sebutkan adalah kebersamaan Allah yang umum Yaitu Allah bersama seluruh makhluknya, yaitu dengan ilmunya Ini adalah sifat ma'iyyatullah yang umum Di sana ada sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya yang sifatnya khusus Al-ma'iyyadu al-khasah, kebersamaan yang khusus maksudnya adalah bersama orang-orang yang yang Allah cintai. Seperti orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Allah bersama orang-orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar dan seterusnya akan kita sebutkan e, ayat ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam masalah ini. Beliau mengatakan rahimahullah wa qaulihi. Dan juga firman Allah, "La tahzan" <تصفيق> إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين yang artinya ayat yang pertama Janganlah engkau bersedih Sesungguhnya Allah bersama kita Ayat yang kedua Sesungguhnya aku bersama kalian berdua Aku mendengar dan aku melihat Ayat yang ketiga Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa Dan juga orang-orang yang muhsin Ayat yang keempat Dan bersabarlah kalian sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian ayat yang kelima berapa? Sebagian golongan yang sedikit mereka mengalami golongan yang banyak. Ya berapa jamaah yang mereka sedikit dan mereka bisa mengalami jamaah yang banyak? Bismillah dengan izin Allah dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ini adalah lima ayat yang menunjukkan bahwa di sana ada sifat Al-ma'iyah al-khasan. Di sana ada sifat kebersamaan yang khusus. Allah Subhanahu wa Taala bersama para nabinya. Allah Subhanahu wa Taala bersama orang-orang bertakwa, orang-orang yang seni. Demikian pula bersama orang-orang yang bersabar. Ayat yang pertama adalah firman Allah: La ta'hzan, innalillah ma'ana." Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini adalah menghikayahkan ucapan Nabi saw kepada sahabatnya yang paling dekat dengan beliau, sahabat yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau dan juga Abu Bakar As Siddiq dikejar-kejar oleh orang-orang musyrik, kemudian beliau berdua yang bersembunyi di dalam gua, bersembunyi. Di dalam gua, Kemudian hampir-hampir Orang-orang musyriqin Bisa melihat dan menemukan keduanya Yang disebutkan di dalam uh, uh, Ucapan Abu Bakar As-Siddiq Ya ketika dia melihat ada sebagian orang kafir yang Sudah hampir masuk ke dalam gua, Belum mengatakan Ya Rasulullah Seandainya salah seorang di antara mereka Melihat ke kakinya Nisaat dia akan melihat kita ini menunjukkan bagaimana dekatnya mereka dan hampir-hampir mereka menemukan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah seandainya salah seorang di antara mereka. Dan saat itu Abu Bakar berada di dalam gua, dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut. Bukan karena takut dirinya yang terbunuh, tetapi takut dengan keadaan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat kakinya ke bawah. ini saya dia akan melihat kita, akan melihat keberadaan kita di sini. Kemudian Rasulullah SAW adlaka ma dhamnuka bitnaid allahu thalithuhumma. Apa pendapatmu tentang dua orang di mana Allah yang ketiga? Apa pendapatmu Wahai Abu Bakar dengan dua orang itu Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan Allah adalah yang ketiga. Artinya Allah bersama beliau berdua. Menolong beliau, ia ya, menguatkan beliau, memberikan taufik kepada beliau berdua. Ma dzalluka bisnaini Allahu thalithu thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu dengan dua orang di mana Allah yang ketiga? Yaitu Allah bersama keduanya, menolongnya. Ya dan menguatkannya. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Yang sama Rasulullah SAW dengan Abu Bakar as-Siddiq. Dan ma'ana di sini, al-ma'iyyah di sini adalah al-ma'iyyah al, al khasa Ini adalah sifat ma'iyyah, sifat kebersamaan yang khusus. Berbeda dengan yang pertama tadi. Khusus bagaimana? Maksudnya adalah ba'iyyah e, ma Kebersamaan yang konsekuensinya adalah menolong. Allah bersama Nabi dan juga Abu Bakar as siddiq maksudnya adalah menolong beliau berdua. Jadi bagaimana mereka berdua takut apabila Allah SWT, dan dia adalah yang menciptakan seluruhnya. Baik orang yang beriman maupun orang yang kafir. Menciptakan amalan mereka, menguasai mereka dan mampu mem mematikan mereka sewaktu waktu Bagaimana pendapatmu tentang dua orang di mana Allah yang ketiga. لَا tahzan إِنَّ اللَّهَ مَعَلَى Janganlah aku bersedih, tidak usah takut dan tidak usah bersedih. Karena Allah SWT bersama kita, Allah SWT akan menolong. Ya, menolong nabinya dan juga menolong Abu Bakar Siddiq. Jadi menunjukkan bahwa disana ada sifat ma'iyam yang khusus yang konsekuensinya adalah pertolongan dari Allah Azza wajalla. Kemudian Allah menyebutkan firman-Nya innani ma'a kuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Jadi masa dengan kalian berdua di sini adalah Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Ketika diutus oleh Allah Azza wajalla kepada Firaun. Kemudian mereka ketika mendengar Firaun adalah orang yang zalim mereka berkata kepada Allah, "Rabbana, inna la na, inna nakhafu ay yafruza alaina aw ay yadhirar." berkata kepada Tuhannya, "Sesungguhnya kami takut apabila dia itu mengambil atau dia mendolimi kami." Karena Fir'aun dikenal dengan kedzalimannya. Nabi Musa dan dengan Nabi Harun berkata kepada Allah, Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami takut apabila dia sampai berlebihan dan menzalimi kami. Maka Allah SWT mengatakan kepada kepada kedua Nabi-Nya. Mengatakan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, لا تخوفا. Janganlah kalian takut. لا تخوفا. Ta Janganlah kalian takut. إِنَّنِي مَعَكُمَ أَسْمَعُ وَأَرَى Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Adiah Allah tidak membiarkan mereka sendiri tetapi Allah melihat mereka Allah akan senantiasa memberikan kau kepada mereka berdua dan akan menolong mereka. Lalu apa yang ditakutkan? Allah yang telah menciptakan Firaun dan juga menciptakan bala tentaranya dan menciptakan amalan-amalan dia. Inna lima'ahuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma' aku mendengar. Apa yang kalian ucapkan demikian pula yang diucapkan oleh Fir'aun. Ar, wa arroh dan aku melihat apa yang kalian lakukan dan apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Inna ni ma'aku ma'asma wa arroh. Sesungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar dan juga melihat. Dan ini menunjukkan bahawa di sana ada al-ma'iyah tul qasam. ada ma'iyah yang khusus yang Allah berikan kepada orang yang Dia cintai. Masa di sini adalah pada Nabi-Nya Yaitu Nabi Musa dengan Nabi Harun Allah bersama mereka berdua Artinya menolong mereka berdua Ya usah tak Innali ma'akuma asma'u wa'ara Kemudian Allah mengatakan Innallaha ma'alladhi nattaqaw Walladhi nahum muhsinun Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa Walladhi nahum muhsinun dan Allah bersama orang-orang yang muhsin Di dalam ayat ini Allah SWT Mengabarkan bahasanya Di sana ada sebagian golongan Di antara hamba-hamba Allah Yang Allah Senantiasa bersama mereka Artinya menolong mereka Dan memberikan taufik kepada mereka Menjaga mereka Siapakah mereka? Yang pertama adalah orang yang bertakwa Innallaha Taqaw. Sesukurnya Allah Bersama orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang bertakwa Maka Allah SWT akan bersama mereka Akhirnya senantiasa menolong mereka Dan menjaga diri mereka, memelihara mereka Dijaga hatinya supaya tidak melenceng dari Jalan yang lurus Dijadikan dia istiqamah Dijaga dia dari Kejelekan-kejelekan dunia maupun Di akhirat Inna Innallaha ma'alladhila taqawus. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah di atas ilmu ikhlas karena Allah SWT. Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah di atas ilmu artinya dia menjalankan perintah Dan juga menjauhi larangan Berdasarkan dalil Bukan berdasarkan kebodohan Jadi beribadah Ya, berdasarkan dalil Kalau ada dalilnya dia beribadah Dengan ilmu tersebut Kalau ada dalilnya maka dia meninggalkan Kemaksiatan tersebut Ini namanya Bertakwa, yaitu menjalankan perintah Dan menjauhi larangan Di atas ilmu, dengan ilmu Bukan aja mengikuti perasaan, kalau itu baik berarti Ya dilakukan Atau beribadah dengan mengikuti akalnya Kalau ini sesuai dengan akal maka dia lakukan Tidak, karena yang namanya ibadah Ini adalah tawqifiyah Ini harus kita terima jadi dari syariat Jadi dia menjalankan perintah dan juga mencari larangan Di atas ilmu, berdasarkan dalil Kemudian ikhlas karena Allah Ikhlas, kerana Allah kalau itu adalah perintah Maka dia ikhlas, yaitu dengan mengharap pahala dari Allah Bukan mengharap, mengharap pahala, pahala dari manusia Kalau dia menjauhi larangan, maka dia menjauhi larangan tersebut Menjauhi maksiat tersebut, karena Allah Bagaimana maksudnya? Yaitu meninggalkan maksiat, takut dengan adab Allah Azza wajalla. Jal Harus rasanya Allah yu'abdib Rasanya Allah mengadab orang yang bermaksiat dan mengetahui bahasanya adab Allah adalah sangat pedih. Tidak ada yang mengadab yang lebih pedih daripada Allah Azza Wajalla. Seandainya kita bayangkan di dunia. Dan kita melihat mungkin ada orang yang diadab dengan adab yang sangat pedih. dibakar hidup-hidup. Atau disiksa sedemikian rupa. Maka kita katakan adab Allah lebih pedih dari dari itu. La yu'addinu adabahu ahad. Yang tidak ada yang mengadab seperti adabnya seorang pun. Ya seandainya yang kita melihat adab yang paling penting di dunia yang, bi yang biasa kita lihat, maka bertaulih bahasanya adab Allah adalah, ya adalah alim, adalah sangat sangat penting. Baik. Jadi di antara makna taqwa, makna taqwa adalah seperti yang tadi kita sebutkan, yaitu meninggalkan eh, maksiat. Demikian pula menjalankan perintah Allah di atas ilmu dengan ikhlas kepada Allah Azza wajalla. Jadi ikhlas adalah meninggalkan kemaksiatan, yaitu meninggalkan kemaksiatan karena takut dengan azab Allah Azza wajalla. Ini adalah makna takwa. Kalau kita demikian, ya sifatnya maka Allah akan bersama kita. Ya, Allah akan bersama kita karena Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw. Jadi orang yang ditolong bukan hanya para nabi Tadi disebutkan pada ayat yang pertama, Allah bersama Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar. Kemudian yang kedua, Allah bersama Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Dan kita katakan bahasanya Ma'iyah bukan hanya kepada para Nabi-Nya saja. Tetapi orang yang memiliki sifat taqwa, maka Allah bersama mereka. Jadi kita pun bisa ia mendapatkan pertolongan dari Allah Azza Wajalla. Apabila kita bertakwa kepada, kepada Allah. إِنَّ ma'al مَعَ الَّذِينَ بْتَقَوْا وَالَّذِينَهُ مُحْسِنُونَ Dan Allah bersama orang-orang yang muhsin. Siapakah orang-orang yang muhsin? Orang-orang yang muhsin yang diterangkan di dalam sebuah hadis. Nabi SAW menyebutkan makna Al-Ihsan. Al-Ihsan, maknanya kata beliau adalah أَنْ تَعْهُدَ ka'annaka tarahu fa in lam tatarahu fa innahu Al ihsan adalah gugur beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya dan apabila tidak demikian maka ketahuilah bahasanya Allah melihatmu Menunjukkan makna ihsan dan bahasanya orang yang sampai derajat ihsan adalah orang yang di dalam ibadahnya merasa diawasi oleh Allah azza wajalla Ketika dia beribadah Baik ibadah yang berupa kauliah yang dia ucapkan, seperti membaca Al-Quran atau berdoa atau berzikir, ataupun ibadah yang fi'liyah yang dia amalkan, maka dia merasa ketika melakukan ibadah tersebut merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh oleh Allah atau seakan-akan dia melihat Allah atau merasa diawasi oleh Allah Azza Wajalla sehingga dia memperbaiki amal ibadahnya. Dia bersihkan niatnya supaya ikhlas karena Allah Karena dia tahu bahasanya Allah sedang melihat hatinya. Demikian pula dia perbaiki amalan baharinya, tata cara dia beribadah karena dia merasa bahasanya Allah melihat apa yang dia lakukan sesuai tidak dengan sunnah Rasulullah SAW, ya atau tidak. Ya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau atau tidak. Jadi tohirnya dia perbaiki. Yang disesuaikan dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah karena dia merasa Allah melihat apa yang dia lakukan. Demikian pula, batinnya dia perbaiki, karena dia merasa Allah Swt telah melihat apa yang ada di dalam hatinya. Orang yang demikian, maka dia sudah sampai derajat ihsan. Dan Allah mengatakan innallaha Inna Allahu Aladzina Taqaw waladzinahu Muhsinu. Sesungguhnya Allah. Bersama orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang ihsan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, dan kita ingin, ya Allah SWT senantiasa bersama kita, memberikan taufik kepada kita, ya memberikan pertolongan kepada kita di dalam berbagai keadaan, baik dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, di mana pun kita berada, ya di daerah kita ataupun ketiga kita, di luar, Maka dalam kita memiliki sifat taqwa dan dalam kita memiliki sifat ihsan. Ya bertakwa kepada Allah dan juga kita merasa diawasi oleh Allah azza wajalla. Ya maka ya Allah swt akan memberikan yang naikannya secara khusus bagi orang-orang tersebut. Inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun. Ada bersesat orang yang meninggalkan perintah Allah dan juga melakukan maksiat-maksiat Allah SWT melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT maka ini adalah sebab Allah SWT meninggalkan dia Dia akan meninggalkan dia dan Allah tidak akan menolong orang tersebut dan juga golongan tersebut ya, Jadi menunjukkan bahasanya diantara sebab-sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah adalah ketakwaan adalah ketakwaan. Ini adalah sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bertakwa, maka Allah taala. Tapi kalau kita tidak bertakwa, maka Allah tidak akan menolong kita. Ya oleh karena itu kita berusaha bersama untuk mewujudkan ketakwaan ini di dalam diri kita. Mulai dari diri kita masing-masing. Kemudian kita nasihatkan kepada orang lain, orang yang paling dekat dengan kita orang-orang yang yang, yang dekat dengan kita, ya tetangga kita, teman kita, keluarga kita, kita ajak mereka untuk mewujudkan takwa kepada Allah. Nah, kalau masing-masing kita berusaha untuk mewujudkan takwa ini dan menasihatkan orang lain supaya bertakwa, maka diharapkan pertolongan Allah itu dekat. Nah, tapi kalau kita jauh dari takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak kita nasihati orang lain untuk bertakwa, atau bahkan kita cuek dengan apa yang ada di sekitar kita maka ini adalah sebab kita ditinggalkan oleh Allah azza wajalla dan tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa taala sehingga uh, sekali lagi yang ketakwaan ini adalah sebab utama kita mendapatkan pertolongan dari Allah dan nanti kita sebutkan takwa adalah menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan dan perintah yang paling besar adalah perintah untuk bertauhid Sifat orang yang bertakwa ya di antara sifat orang yang bertakwa yang paling besar yang paling utama adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Dan larangan yang paling besar yang harus kita jauhi adalah kesyirikan. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhi kesyirikan. Ya, dia mentauhidkan Allah dan juga menjauhi kesyirikan. Ini adalah di antara sifat takwa di antara sifat-sifat takwa yang paling besar. Yang harus kita wujudkan di dalam diri kita Supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah SWT Yaitu mewujudkan tauhid dan menjauhi kesyirikan Dan berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar Menasihati orang lain Supaya mereka mentawheedkan Allah Dan juga menjauhi kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal Karena kesyirikan selama masih ada Dan tersebar di kalangan kita Maka ini menjadi sebab kita tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jal kita itu kita mengucapkan terima kasih dan syukur kepada para duat kepada para asadilah para dai yang mereka senantiasa ihtimam mereka senantiasa memperhatikan dengan masalah tauhid ini dan mereka tidak inti-intinya mengajarkan manusia tauhid kepada Allah dan ia mengingatkan mereka dari disyirikkan karena mereka mengetahui bahwa ini adalah ya sifat utama yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa dan taqwa, ini adalah sebab kita ditolong oleh Allah Azza Wajalla. Oleh karena itu, jangan kita mengatakan Bahasanya orang yang berda'wah kepada Tauri Berarti dia tidak berbuat apa-apa Kita katakan, justru mereka Dia, merekalah yang berbuat apa-apa Karena mereka yang melakukan sebab yang Yang paling utama di dalam mendapatkan kemenangan Nah Kemudian setelah itu, Allah mengatakan Wasbiru innallaha ma'asirih Nalah kalian bersabar Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Perintah dari Allah Azza wa Jal kepada kita semua supaya kita bersabar. Jadi masa dengan sabar adalah bersabar dalam tiga perkara. Dan seseorang dinamakan bersabar atau orang yang sabar apabila dia bersabar dengan tiga perkara ini. Yang pertama adalah bersabar di dalam menjalankan perintah Allah. Allah SWT berkata, memerintahkan kita dengan perintah-perintah memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan kita berpuasa memerintahkan kita untuk umrah memerintahkan kita untuk haji dan seterusnya maka ini perlu kesabaran kalau kita tidak bersabar, maka sangat mudah sekali kita meninggalkan ketaatan tersebut. kalau orang tidak bersabar ketika berlulu tidak bersabar ketika sholat, maka dengan mudah dia meninggalkan ya, ibadah-ibadah tersebut, jadi Menjalankan perintah juga perlu Kesabaran Kemudian yang, yang kedua Adalah sabar di dalam meninggalkan Kemaksiatan Ya karena kemaksiat Ini sesuai dengan hawa nafsu Ya dan hawa nafsu kita Senantiasa membisiki Ya kita untuk berbuat maksiat Dan maksiat biasanya Enak secara nohir Melezatkan secara nohir Ya dan ini perlu Perjuangan Perlu kesabaran. Bagaimana kita menahan diri kita ketika syetan? Demikian pula hawa nafsu mengajak kita untuk berbuat maksiat. Mungkin kita dengan susah payah menjaga, menjaga diri kita, menjaga mata kita supaya tidak melakukan kemaksiatan, menjaga telinga kita supaya tidak mendengar dari perkara yang diharamkan, menjaga kemaluan kita dari perkara yang diharamkan, menjaga mulut kita dari ucapan yang diharamkan. Ini perlu perjuangan. Ya dan tidak mudah dan orang yang tidak sabar maka dengan mudah sekali dia berbuat maksiat dengan dengan anggota badan tersebut. Tapi orang yang bersabar maka dengan taufan Allah dan juga kemudahannya dia akan bisa menahan diri dari berbuat maksiat. Orang yang sabar diantaranya adalah sabar dari berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi takdir Allah bersabar di dalam menghadapi takdir Allah, karena takdir Allah azza Jal, tidak semuanya mengelakkan seseorang terkadang seseorang mendapatkan musibat, baik di dalam dirinya, maupun di dalam keluarganya atau pada hartanya, maka ini perlu kesabaran ya dia bersabar dia yakin bahwasannya ini adalah dari Allah dan mengetahui bahwasannya Allah yang ketika memuji dia pasti di sana ada hikmahnya di balik musibah tersebut dan hikmah yang paling besar diantaranya adalah Allah swt akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang bersabar ya diantaranya akan diampuni dosanya apabila dia bersabar atau diangkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi apabila dia bersabar dan juga musibah-musibah yang lain kalau Allah swt menghidapi kebaikan bagi seorang sabar maka akan disederakan musibah di dunia Ya karena Allah tahu bahwasanya kita tidak akan kuat ketika diadab di akhirat. Maka Allah SWT menguji kita, diturunkan kepada kita musibah, di antaranya adalah supaya ya uh, uh, musibah tersebut ada di dunia dan tidak di di akhirat. Dan ini lebih ringan bagi diri kita daripada seseorang yang mendapatkan musibah di akhirat. Yang mendapatkan adab dan juga kesulitan di di akhirat. Nah wasbiru dalam kalian bersabar. Perintah dari Allah supaya kita bersabar di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan dan juga ya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini adalah pahala yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Ya bersabar di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan Demikian pula bersabar di dalam menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya, Innallaha ma'asawirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Semakin kita bersabar, maka pertolongan Allah itu dekat. Ya, semakin kita bersabar, maka pertolongan Allah itu dekat. Itu bersabar ketika menjalankan perintah. Yang menjalankan perintah. Demikian pula menjauhi larangan. Bagaimanapun ucapan manusia. Kalau itu adalah perintah Allah, maka kita jalankan. Kalau itu adalah maksiat kepada Allah, maka kita tinggalkan. Bagaimanapun yang diucapkan oleh manusia, bagaimanapun mencela orang yang mencela, kita bersabar. Maka Allah SWT akan memberikan pertolongan. Dalam subhanih, beliau sallallahu alaihi wasallam radatan wa inna an-nashra ma'a as-sabr. Bahwa an asr arsaab. Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Artinya kalau kita sabar maka akan datang pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Kemudian pada ayat yang kelima, ya Beliau menyebutkan firman Allah, Kan min fi'atin qalilatin qadabat fi'atan kati bi bi'idunillah. Berapakah golongan yang sedikit jumlahnya mengalahkan golongan yang banyak? Dengan izin Allah. Jadi menunjukkan bahasanya kemenangan tidak diukur dengan banyaknya. Ya Tidak diukur dengan banyaknya. Allah mengatakan berapa banyak jamaah yang sedikit, tetapi mengalami jamaah yang banyak dengan izin Allah. Dan kita bisa mengambil pelajaran pada perang Badar. Berapa jumlah kua muslimin dibandingkan orang-orang musyrikin. Demikian pula perang Uhud. Demikian pula perang Khandaq. Dan juga perang-perang yang lain. Yang kebanyakan, ya jumlah kaum muslimin adalah sedikit, atau lebih sedikit tetapi Allah SWT menolong mereka dengan izinnya Wallahumma as di antara sebabnya Dan Allah bersama orang-orang yang sabar Jadi kalau jumlah kita sedikit Dan kita memiliki sifat sabar dengan sifat yang tadi kita sebutkan Maka Allah SWT akan menolong kita Allah SWT ala Itulah yang bisa kita sampaikan Ayat-ayat yang disebutkan oleh syukur Islam Demi temian Kemudian kita e, lanjutkan dengan tanya-jawab -tanya seperti biasanya. Sebagian kaum muslimin yang berpaham Sufi meyakini Kebersamaan mereka dengan ruh Rasulullah SAW Ketika malam acara Maulid, apakah tersebut Benar? Akidah seperti ini adalah Akidah yang yang batin Yang tidak benar Keyakinan bahasanya Mereka bersama ruh Rasulullah SAW Ketika malam Acara maulid Makin adalah keyakinan yang batil, yang tidak ada dalilnya Yang tidak berdasar baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW Nabi SAW sebagai mana manusia yang lain Yang beliau yang meninggal dunia sebagaimana manusia yang lain Allah mengatakan innaka mayyituh Wa innahu mayyituh Sesungguhnya aku akan meninggal dunia Dan mereka juga akan meninggal dunia dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibangkitkan sebagaimana manusia yang lain yaitu pada hari kiamat. Sumbainnaku yau man kiamat itu bagafo. Sumbainnaku yau man kiamat itu bagafo. Sesungguhnya kalian, ke ya kemudian kalian ke pada hari kiamat akan dibangkitkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dibangkitkan sebelum datangnya hari kiamat. Dalam sebuah hadis awalu man dan al arq adalah Rasulullah s.a.w. Orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari bumi adalah Rasulullah s.a.w. Nah. Penghuni surga akan melihat wajah Allah. Lalu bagaimana dengan Rasulullah s.a.w? Apakah penghuni surga akan melihat bertemu atau menyentuh beliau Rasulullah s.a.w jelas kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Al-Far'u ma'amad ahad. Sama yang dia cintai. Kalau dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mencintai para Sahabat Radlallahu Anhu, mencintai orang-orang yang saling, maka telah akan dikumpulkan bersama mereka, meskipun tidak beramal dengan seperti yang mereka amalkan. Tapi sebaliknya seseorang apabila mencintai orang-orang yang kafir, mencintai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, wajar wajar maka akan dikhawatirkan akan dikumpulkan bersama mereka di dalam adab Allah. Mekan itu seorang sahabat yaitu Anas bin malik dia mengatakan, aku tidak bergembira, melebihi kembiraku ketika mendengar hadis ini. Ya, aku tidak pernah bergembira, melebihi kembiraku dengan ketika mendengar hadis ini. Yaitu ketika beliau mengatakan, sallallahu alaihi wa sallam al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Kemudian Anas berbalik mengatakan, ketahuilah bahasanya kami mencintai Rasulullah dan kami mencintai Abu Bakar dan kami mencintai Umar bin Al-Khattab dan kami berharap akan dikumpulkan bersama mereka, meskipun kami tidak beramal seperti yang mereka amalkan. Amalan kita mungkin lebih jauh lebih rendah daripada amalan Abu Bakar jelas demikian pula amalan para sahabat apabila digrah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan kita tidak seperti amalan mereka tetapi kita punya modal yaitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga rasa hadan meskipun kita tidak beramal dengan amalan mereka dan tidak seperti yang mereka amalkan tetapi kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan juga Umar maka kita berharap yang kita dikumpulkan bersama mereka di dalam jannah. Al-mar'u ma'am al-ahab, seseorang itu bersama yang dia cintai. Dan di dalam ayat Allah mu'atakan, وَمَنْ يُتَعِنْ لَهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالسِّدِّخِينَ وَالسِّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا Dan bang siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasul barangsiapa yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya, taat kepada Allah di dalam kitabnya, demikian pula taat kepada Rasul di dalam sunnah-sunnahnya yang datang dari beliau. Maka Allah SWT, fa <tuh> ulaika ma'aladina an-namillahu alaihi. Ala orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Kalau kita taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Meskipun kita bukan seorang Nabi, meskipun kita bukan seorang Siddiq, bukan seorang syuhadat Ya, maka Allah SWT akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat minan nabi'in Di antaranya adalah para Nabi Kumpulkan dengan para Nabi di, di surga Demikian pula wasiddi'in Dikumpulkan bersama orang-orang yang Siddiq Orang-orang yang sampai mencapai derajat yang paling tinggi di dalam kejujurannya di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu demikian pula wasyuhada demikian pula dikumpulkan dikumpulkan bersama para syuhada yang mereka yang meninggal fi sabilillah dalam membela kalimat Allah menegakkan kalimat Allah meninggikan kalimat Allah wassalihin demikian pula dikumpulkan bersama orang-orang yang yang saleh wa hasul lahu rafiqa lan sumuh baik Ya Dan sebaik-baik teman Adalah mereka Ya Sebaik-baik teman Adalah golongan yang tadi disebutkan oleh Allah Yaitu para Nabi Dan juga para sindikin, orang-orang yang sholat Dan juga para suhada Kita akan dikumpulkan bersama mereka Di dalam surga apabila kita Mentaati Allah dan juga mentaati Rasulullah Jelas orang yang sudah masuk surga Maka dia akan mendapatkan ya, Kenikmatan yang luar biasa Dan apa yang mereka inginkan akan Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal Dia ada di antara kenikmatan yang paling besar Kenikmatan yang paling besar Ketika seseorang masuk ke dalam surga adalah melihat wajah Allah Azza wa Jal dan Kita berdoa kepada Allah Dengan asmaul husna Dan juga dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi Semoga Allah SWT memasukkan kita Dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Demikian pula orang-orang yang kita cintai Dan orang-orang beriman Semoga Allah SWT memberikan Rezeki kepada kita untuk bisa melihat wajah Allah di dalam di dalam sabdanya. Nah. Bagaimana dengan ziarah makam orang yang saleh seperti wali sono yang banyak dilakukan masyarakat? Katanya roh wali masih ada. Berziarah baik ke makam orang yang saleh maupun umumnya kaum muslimin Maka ini disyariatkan. Ya Allah Muhammad SAW, Zuhrul Kubur, Fa'innaha tudhakirukumul akhirat. Lala kalian berziarah kubur, kerana ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Tetapi harus kita perhatikan caranya. Kerana ziarah kubur yang diperintahkan oleh Nabi, yang bisa mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada akhirat, adalah ziarah yang disyariatkan. Yaitu yang sesuai dengan cara Nabi SAW. Yaitu antaranya adalah datang ke kuburan tersebut dan mengucapkan salam dan maksudnya adalah ingin mendoakan kebaikan untuk orang yang dikuburkan. Jadi ada doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah assalamu alaikum ahlad diyan minal mu'minin wal muslimin wa inna insallahu lahidun as'alullah lana wa lakum al'afiyah. Atau dia membaca doa sesuai dengan kemampuan menggunakan Allah Ampunilah berusaha orang-orang yang beriman yang ada di sini misalnya. Luaskanlah kuburan mereka, kerangilah kuburan mereka, mendoakan kebaikan untuk orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mendahului kita. Kemudian yang kedua adalah mengingat kematian. Kita melihat kuburan tersebut dan dia ingat bahasanya dia akan meninggal dunia seperti, seperti mereka, sebagaimana mereka. Ini adalah tujuan berziarah kubur. Yang pertama, mendoakan kebaikan dan bukan berdoa kepada Orang yang meninggal dunia, mendoakan kebaikan untuk mereka dan bukan berdoa kepada mereka. Ya, demikian pula yang kedua adalah mengingat kematian. Ini baik e, kuburan tersebut adalah kuburan yang umum atau kuburan yang khusus. Kuburan yang umum seperti makam ini adalah kuburan umum yang diguburkan di sana yang kaum muslimin baik dari dari zaman Nabi saw sampai sekarang. Ataupun kuburan khusus maka kita datang di sana, misalnya. Kuburan orang tua kita, maka kita datang di sana dengan tujuan untuk mendoakan perbaikan ya bagi kedua orang tua kita. Ya, adapun keyakinan yang seperti dalam uh, pertanyaan ini, biasanya rohnya masih ada dan seterusnya, maka ya keyakinan-keyakinan seperti ini ya perlu kita perbaiki lagi dan perlu kita koreksi. Tidak boleh seseorang berkeyakinan yang kecuali dengan dalil. Dan orang yang sudah meninggal dunia Sudah berpisah antara Orang yang berdasarkan Assalamualaikum warahmatullahi